Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşraflı enbiya münselin Seyyidin Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi acmanna ve bax. aleykum ve rahmatullahi və aleykum. Tabi ki, insansın mühüm meselelerden, yadışlar, onun imanıdır. Ve imanı korumak mühümdir, vacib meselelerdendir ve Hər bir mömin çalışmalı ki, imanın artıraq, zəiflətməyək. İman da necə zəifləyir, əgər asili artırsın. Necə artır, itahət artırsın. Ona görə insan imanın ən birinci qorumaq üçün gəlir asiliyidən çəkinə, itahəti məhkəmləndirək. Və həmçinin, bizim əqdəmiz budur ki, iman dinlə demək, qəlblə təsdiqliyib, əməllə göstərməkdir. Biz deyirik, əməl imanlandır. Lazım da öldürmək, səhətindəndir, kamilliyindəndir, əməl, imanın və s. və s. Necə bir qeym əməlin bir hissəsi imanın kamilliyindəndir, bir hissəsi imanın əslindəndir və s-salam. Kifayət ki, deyəsən, iman, əməl imanlandır və s-salam. Lazım da öyək, çox belə dəlillərə bəzi cümlələrindən gedməyib ki, belə deməsin, belə deməsin, Bəli olacaq, lardan olacaq və s. Hələ çox lazım görəlidir. Yine əməl imanlandı qutarlıq. Biz deyirik, əməl imanlandır. Və s. -salam. Və imanı da, təbii ki, bəhrələri var. İman da əsas nədə başlayır, qardaşlar, o, Peyğəmbər s.a.v. E, Cəbrail reysi s.a.v. soruşanda, Peyğəmbər s.a.v. İman nədir? Dedi, iman Allah'a inanmaqdır, mələylərinə inanmaqdır, kitablarına iman gətirməkdir, e, Peyğəmbərlərinə iman gətirməkdir, axirət günlə iman gətirməkdir və qədərin xeyrin, şərin, Allahdan olmağına iman gətirməkdir. İman budur. Yəni, imanın əsaslarından. Təbii ki, bunlar elə belə yanaşmaq da lazımdır. Bunların hər üçün öz faydası var insana, öz bəhrəsi var. İmanın o növləri var, onun bəhrələri var. Məsələn, Allah'a iman gətirmək, Allah'ı man getirmək, onun rububiliyin qəbul eləmək, uluhiliyi olmağın, ilah olmağın qəbul eləmək, isim və sifətlərin necə gəlib, o cür qəbul eləməyi 4 dənə şərtdə əsasən. Təbii ki, bu insan qəlbində nə, nəyə gətir səbəbdir? Ən birinci Allah sevgisi. Nə qədər Allahı çox tanıdın, o qədər onu çox sevirəcəksən. ondan çox qorxacaqsan. Və ümidin daha çox, çoxalacaq çox ona. Aydındır? Orda itaatə, itaat zəif olanda nədir? Qorxu zəifdir. Sevgi zəifdir ona görə. Məzlə, adam öz sevgisinə görə çox şey edə bilər. Əgər sən də çalışan kişi, sevgilinin sevdiyin adam səndən xoşu gəlsə, razı olsun, inciməsin. Həçir qorxmaq da həmişə. Ona görə Allah'a iman qardaşlar odur ki, onun bəhrəsi nədir? Sevgini artırmaq. Allah sevgisini. Allah qorxusu artır, itaətdə Allahın əmrlərində rəayət edirsən, qadağanlardan çəkinirsən. Təbii ki, bu əsas məsələlərdən biridir. Allah Subhanətlərdir, Quran-ı Kəmdə buyurur ki, Mənə amilə salihə min zəkərinə un Yəni, kim, fərqi yoxdur kişi və ya qadın, salih əməl görsə, Və huva mu'min, yəni bu mü'mindir. فَلَنُحِيَيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Yəni, Allah subhanatür ki, salih əməl səbərdir insanın gözəl həyat sürməyinə. Gözəl həyat, qardaş da o də ödül, maşınlar, pul və s. Əl, evlər və s. Əl. Daxilən rahat olursan. Adam var bir cəsində, heç də yoxdur, amma rahatdır. Daxilən varlıdır. Çünki imanı var. Aydındır. Görürsən, adam var, görürsən, hər şey var, amma rahatdır, daxilən. O mal onun üçün xeyir gətirmir, rahatlıq gətirməyəksinə zərər gətirir. Narahatlığa gətirir. Amma elhamdullah mömin isə rahatdır. Nə səbəbə görə? Ən birinci səbəb imanınə görə. İmanın güclü olmasına görə. Allah Subhanahu bilir ki, falan yahiyyahu hayatan tayyibah və la naj'alhum ajrahum Yəni yani, onlar əlavə biz onsuz da gözəl həyat bəxş edici وَلَا نَزِّيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنَ مَاكَانَ يَعْمَلُونَ Yəni, onları elə mükafatlandıracaq, elə on, ən gözəl mükafat vericək Əməllərindən ki, o savab qazanaraq, onun elə üstəliyi vericək, artıq vericək. Cəzası, mükafatını. Allah s.ə.vələni, yəni Nəhv suresi 97-ci ayda bu. Onu göstərir ki, iman insanın rahat bu həyatda yaşamaq üçün ən böyük səbəbdir. Rahat yaşamaq üçün pul deyil. Bəzən elə başa düşürlər puldur. Ev və ya maşın və s. Çünki bunlar olanlar var. Bu lap belə geniş amma narahatdır. Rahat həyat imandadır. Düzgün imanda. Və bu bu bəhrəsi Allah'a imanın. Həmçinin məsələn mələklərə imanın bəhrəsi nədir? Ən birinci mələklərə imanın Bəhərəsi Allahın əzəmətliyini dərk eləməkdir, məyyən qədər. Çünki əgər, məsələ, sən eşidəndə mələklərin əzəmətliyi, ərşi saxlayan mələklər, hansı ki, qulaqdan əgər çiyinlə 500 illik yoldursa, ərşi saxlayan mələklər, gör Allah necədir. Allahın əzəmətliyin iyisi lirsən. Gör necə əzəmətdir o, gör necə böyükdir. Ən birinci vaq bəhrələrindəndir mələkləri imanın. Həmçin, Allah şükür artırır. Təbii ki, əgər mələklər bu boydadsa, əgər Peyğəmbər sallallar üçün iki dəvə Cəbrali baxmayaraq, nə qədə eşilirdi Cəbrali, iki dəvə görüb, iki dəvə də ürəyə gedmişdirsə, gör Allah. Ona görə Allah əsbələ, Musa aleyhissalam deyəndir ki, məni göstər, mənə göstər, özü Dedi, bax dağa, dağ davam gətirsə, Sadəcə, dediyi ki, başa saldı ki, bu dünyada zəifsən. Yəni, dağ əgər dözə bilmədirsə, mən görməyimə, mən görməyinə, yəni sən dözə bilməzsən. İnsan da zəifdir, dağdan zəifdir. Amma bu odumiyyə deyil, ahirətli görməyəcək. Kimlər deyir ki, görməyəcək, olamışın düz deyirlər. Olar görməyəcəklər. Olamışın düz deyirlər. Olar görməyəcək. Amma əhlüsünə qalcəma görəcəyik, inşallah. Ən gözəl neymət də, ən gözəllik də, həm ahirətdə və xüsusən də cənnətdə Allah əsləmətlə cəmanına tamşələməkdir. Onu görəndə hər şey yaddan çıxırdır cənnətdə. Və bu, mələklərə qardaşlar, imanın yəni bəhrələrindəndir, faydalarından. Və həmçinin mələklərə qarşı sevgi, xüsusən də Allah əsləmətlə biləndir ki, mələklər bizə təyin edib, ayrıca əməllərimizi yazan, Bizə dua eləyən. Mələk var, dua eləyib. Xüsusən də biz başqalarını dua eləyəndə. Aydın, məsələ, hansısa bir mömin qardaşı dua eləyirsən, o mələk sənə dua eləyir. Və başqa hədislər var ki, mələklər dua eləyir. Və həmçin, qardaşlar, kitablara imanın bəhrələrindən nədir? Yenə Allahın sevdiyi artmalıdır. Allah'ın şükürü atmalı. Məsələn, görəndə ki, Allah tala bizi hədər yaratmayıb. Bizə fikir verib. Və Ve istəyir ki, biz cəhəndəmə düşməyəyik. İstəyir ki, biz pis yolda olmayaq. Ona görə kitablar yollayıq bizə. Qəniçə, Peyğəmbərlərə iman da hələ bağlıdır bir-birinə. Peyğəmbərlərə yollamaqı nedir? Bizim qayıqınıza qalmaqdır. Yəni, sən bələ Allah'a tanımayasan, Bələ Allaha ibadət eləməyəsən, naşküllü idi. Bizə və Allah bizi yaradıb. Hər şey verib bizə. Bizə mələyələr təyin edib. Kitab yollayıb. Kitablar yollayıb bizim üçün. Peyğəmbərlər yollayıb. Bələ Allaha ibadət eləməyəsən, hə? o naşkürdür. Nashkür. Ona görə namaz qulmama pislənib. Hətta bir hədisdə gəlir ki, kafirlə müsəlmə arasında fərqdir, namaz. Yəni, yegani ibadətdir ki, xüsusi ibadətdir ki, bu fərqlənir. Məsələn, gəlməyib ki, zəkat, məsələn, kafirlə arasında, müsəlmə arasında fərqdir və ya oruc kafirlə müsəlmə fərqdir, deyib namaz. Yegani ibadətdir, yeri var namazdır. Xüsusən də yegani ibadətdir, fərqlərindən də çoxdur, fərqləri. Onlarından da bilir, yegani ibadətdir ki, kimsə sənə yeri Zək, e, yer verəy Həc, kimsə sənin yerbə eləyə bilər. Oruc, kimsə sənin yerbə tuta bilər. Əgər tutmuşsak Ramazanı, dünyayı deyişmişsə, Hüseyin Vəlin tuta bilər. Qalan günləri, oruc, Ramazan qutarından sonra. Namaz heç kez sənin yerbə və qılmır. Vəgənə übadə etdi. Aydındır. Və kim ona görə, kim qılmaz, kim qılmır namaz, kafir, ağlı başında olmayan dəli, Qadın doğuşdan sonra nifas vaxtı olan, olan aybaşı olan qadın, bir də ki, uşaq, hətti ola çatmayan uşaq, qular qılmır. Ona görə adam heç olmasa baxanda ki, mən gör kimlərin tərəfindəyəm, kimlərin sırasındayəm. Yəni, sən əgər qılmırsan, demə hansı problem var səndə? Ona görə, namaz məsələn, böyük əzəmətli ibadətdir. Əgər Allah də Allah sənə yaradıb, həşəyə verib sənə, sənə peyğəmbərlər yollayıb, baxmayanaq öldürürdülər, yenə yollayıb. Gönücə, rəhimli deyə, öldürürdülər, öldürürdülər, öldürürdülər, yenə yollayıb. Kitablar yollayıb. Bələ Allaha, bələ Xalikə ibadət eləməyin naşqırlıq idi, ən azından. Həmçin, qardaşlar, ahirətə iman. Ahirətə imanın bəhrələrindən nə deyil? Ən birinci, Allah subhanətə alaq, qorxuna artırır. Çünki ahirət xüsusi yeri var, imanın ölmələrin ki, var qismləri. Fikir bərsəz, Allah subhanətə alaq, Quran-ı kədə neçə yerdə deyib, buna iman gətirən Allaha və ahirət günlə inananlar. Allaha və ahirət günlə inananlar. Məhz Allaha imandan ahirət gəlir. Deyirin, buna Allaha və mələylərə iman Gətirənlər və ya Allahın və kitablara iman gətirənlər. Məsələ, ahirət qeydə olunur. Peyğəmbər sallallar səni, kim? Allahın və ahirət gününə. Ahirət gününə inarsa, ya xeyr danışın, ya susun. Məsələn. Çünki ahirət zikr olunanda, mələlərə iman zikri kimi deyil. Kitablara iman zikri kimi deyil. Peyğəmbərlərə iman zikri kimi deyil. Ahirəti yada salanda, dərhal, mömin, möminin içində dəyişikliyi baş verir, tərpənir. Çünki ahirət, ahirətdir. Ahirət nədir? Qutardır, imtihandır. Haqqəsəb günüdür. Ahirət odur. Haqqəsəb günüdür, qutardır. Nə iləmsən? Vaxtı gəldi. Ahirət nədir? Ahirət odur ki, cənnət cəhənnə. Ona görə, ahirətin ayrıca imanın bölmələrində yeri var. Aydın da qədaşlar. Həmçinin də imanın 6-cı şəhətlərindən də həmçinin biri Altın, alt, altından biri də imanın qədərin xeyri şərdən Allahdan olmasını iman gətirməkdir. Biz bilirik ki, qədər hər şey Allahdandır. Nə dəyişiklik baş verirsə insan, məsələn, elə əməllər var ki, peyambar sağlasını deyib ki, e, dua qədəri deyişir və ya qovumlarla əlaqə qədər deyişir, məsələn, yəni adamın ömrünüzdadır. O qədər də dəyişməyidi, lakin onlar hamısı yenə qədərdəndir. Çünki heç nə qədərdən baş çıxmayıb. Heç nə qədərdən baş çıxmayıb. Sadə qədər də bilirsiniz də, şey lükünü var. 4 əsas üzərində də qədər iman gətirmək lazımdır ki, qədərə iman gətirəndə. İman gətirmək lazımdır ki, bir dənə qədərə iman kifayət eləmir. İman gətirmək lazımdır ki, Allah subhan təala yer göy yaratmamışdan 50 min qələmə yaratdı və dedi ki, yaz. Allah qala əşəy yazıb, yerin göyü yaranmamışdan qabar 50 min il əvvəl. Sonra yazıb, Allah qala bilir ikinci. Bilir. Çünki elə firqələr var ki, deyil ki, Allah bilmir nə, nə olacaq. O nə qəst də nöqt dəyiblərdi onu. Hüseyni bilsə idi, göy ki, qoymazdı. Ona görə. Neysə, Ə, Allah, Allah hər şey bilir, nə olub, nə olacaq, hər şey, heç də ona gizlidir, bir şeydir. Çünki deyək ki, bilməyir, naqislikdir. Allah da naqis sifətlərdən uzaqdır. Allah sifətdə hamısı da kamildir. Allah hər şeyi yazıb, bilir, onun istəyi ilə olur və əməllər də yaradır. Bu, dörd dənə ənsasla Allah qəza iman getirir. Dörd dənə ənsasdır. O, bu, imanın xülasəsidir. Bu, nəyi gətirir? E, bu, bəhrələrindən nədir qəza qədərini iman getirməyi? Ən birinci, ən birinci Allah-u Teala-ya Allah teala bağlan bağlanmağı. Çünki, nə olsa da biz bilirik ki, hər şey Allah-u teala izni olur. Düzdir, o dəmə edir, insan heç dənəməsin. İnsan eləsin, çalışsın, özün məsələn zərərdən qorusun. Səbəblərdən istifadə eləməlidir. Amma bilməlidir ki, birdən bir şey olsa, qəzar qədərdir. O nə gətirir qəlbə? Bu iman, rahatçılıq. Adam var, məsələn, nəsə bəla gəlir, döcə bilmir. Dəyişilir. Başlayıb danışıqın dəyişmək, hərəkətlər dəyişir və s. və s. Dindən çıxa bilər, özünü öldürə bilər insan. Nə, nə, bə, nə nəticəsindədir? Onlardan biri, nəticənin bir, səbəbləndən biri qəzar qədərə imanı zəif olmasıdır. Aydın da, amma mömin nə olur? Rahatdır. Ona görə Peyğəmbər sallar üçün, ki, nə möminin həyatı, nə qəribədir. Təcrübələrin möminin həyatından. Çünki yaxşı olanda şükürləyir, pis olanda səbirləyir. Yaxşı olanda şükür, pis olanda səbir. Və bu, ona, ona görə krizistə görədiklər nələr baş verdi. Nə qədər insanlar üzərini öldürdülər, xüsusən kafirlər. Məsələn, 10 milyard var, 9 milyard gedir, 1 milyard qalıb var, 1 milyard qalıb da bəsündür deyir, özün asırı dəmir yoluna. 1 milyard qalıb edilmə. <gülüyor> nə qədə adam öldürdür, özün, nə qədə adam asdı? Ona görə nədir? Qəzar qədəri imandan, onlar məhrumdurlar belə şeylərdən, belə imandan, belə baxışlardan. Amma mümin, əlhamdə mümin, din, insan üçün daxilən rahatçılıqdır, daxilən azaddır. Azaddır insan, nə pul qul deyirsən, nə başqa qul, heç bir, yalnız Allahın quludur. Qəlbdə insana rahatçılıqdır, azadlıqdır və əlhamdülillə, saadətdir. Səadət. Əsas saadət var budur. Yəni, bu, bəzi imanın o altı mərtəbəsi ki, var. Onlarından bəzi olan o faydalar idi. Allah subhanət hələ bizə o. Güzlü imanı nəsə biləsin, Allah müsəlmanları kömək olsun. Belə bir şey olsun qədəşir, soruşun, nəsə bilməsə görəm, deyəcəyim